A'udhu billahi min al-shaytan r-rajim, bismillah ar-rahman ar-rahim. Inn al-hamd lillahi n'a ahmaduhu, wa nasta'ayinuhu, wa nasta'aghfiruhu, wa n'a'udhu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'amalina. Men yahdihe allahu fela muzillë lahu, wa men yudlilhu fela haadiya lahu. A'shadu an la ilaha illa allahu wahdahu, la shariqa lahu.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 Dhe gjitha khalëndërimët ma absoluta i takojnë vetën Allahu Gjellë Gjellëluhu, Zotit të botrave kryusit të gjithsis, përshëndajtjet më shira e Zotit Gjellë Gjellëluhu, të gjitha mbi zotrijun dhe më të mirën e pengamberdhme, Muhamedin sallallahu aleyhi sallam. Bi shokët e ti besnik, mbi familën ti të ndarqme, dhe mbi gjithë muslimanat anë e kanë botës të cilët e ndjekin rrugën e ti më të mirë deri në ditën e kiametin. Do të vazhdojmë me lejen e Allahut xhallal xjalaluhu në këtë ditë të bekuar të Zotit, ditën e Xhumah. Vargu ne mësimeve dhe ligjëratave të cilat i filluam para disa Xhumajave ku e porcaktuan që të flasim për disiplinën, për udhëzimin e njeriu ditën e Xhumah. Për njeriu në ditën e Xhumah dallon nga ditë të tjera. Udhëzimi i tij në ditën e xumë, dallon nga ditët e tjera. Pra njeriu obligohet me disa prej gjërave, të cilat nuk i ka obligim ditëve të tjera, por shkak të madhështisë kësaj dite, por shkak se Allahu xhellahu ala i ka veçuar ditën e xumë dhe dita e xumë llogaritet nga festat javore. Pra dita e xumë dallon për nga ditët e tjera për shumë gjëra të cilat ndodhin Në ditën e xumës, për dyra është edhe së ibadeti i namazit dallon nga ibadetet tjera. Pra, Allahu te bareke o te ala, asnjë namazit paraprakisht nuk i ka caktuar xhutbe, nuk i ka caktuar ligjërat. Mirpo namazi i xumas, Allahu te bareke o te ala, ja ka vë obligim, shart të namazit xhutbën. Pra xhutbia është shart e xumas. Kjo argumenton se Zotë i onë të bare kjovët e ala e ka sinu e ditën e gjumëa, e ka sinu e tubimin në ditën e gjumëa, e ka sinu e që muslimanët të mblidhen për gjithë dë gjumëa dhe të dëgjojnë nga fjalët e Zotë i të, të bare kjovët e ala. Andaj, përmendëm shumë prej disiplinave të ditës e gjumëa, si që ishte pastrimi i gjithë trupit, aje qële në gjuhën e shëriati quët ghusël, pra marja e guslit, pastrimi i petkave, parfimosja e trupit dhe petkave, larja e dhamve dhe gojës pra largimi i erarave të këqia, për të mos i mundue gjematlit e tjerë në gjami, e kështu me radhë veshja e veshjeve më të mira të cëtë i posedon njeriju, kretë këto ishin para gjumas që njeriju preferohet për e verohet që t'i ban ato. Andaj, kretë këtë parakushte, të së t'i ka vendohë zotë i ongjellë gjeleluhu, për t'arë në gjuma, argumentojnë për madhështinë e kësaj dite. Pra, Allahu Gjelloala nuk ka dash t'vish që i zhdu shtë ti. Nuk ka dash t'vish në gjuma që i zhdu shtë ti, apo si t'kujtohë të ti. Por, t'ka caktue tradita të veçanta, vepra të veçanta, që namaz i gjumas me qenë i veçan, kjo sa i përket ardhjes para prake kjo sa i përket ardhjes para prake edhe njëherë them pastrimi i tër trupit parfimosja larja dhe largimi i errave të qia nga goja duke i përdor cilat do mjetët qofta jo misfat, qofta jo brush qofta jo mjetët të ndryshme të pastrimit pastaj parfimosja e të vedetës përdori përdorimi i parfumeve dhe evave të mira, pastaj zxedja e petkut më të mirë, e veshjes më të mirë për ardhjen në gjumohë, dërsa pengamberi sallallahu aleyhi sallem ka tham prej veshjeve më të mirë aty uvet, janë veshjet e bardha janë veshjet e bardha kjo para se me harë në gjumohë Kjo para se me ardhë në gjami. Pas ta janë disa disiplinat tjera të cilat vjojnë pas ardhjes në gjami. Janë disa disiplinat të tjera të cilat vjojnë pas ardhjes në gjami. Mirë po, para se me vazhdu disiplinat dhe sunetet e pengamberit, salallahu aleyhi ve sellem, pas ardhjes në gjami, se zote jonë të bare kjo dhe te ala dhe pengamberit, salallahu aleyhi ve sellem, e ka zmadhu këtë shumë ardhjen në ditën e gjumëa. Pra, pastrim i veçant, lari e veçant, zbukurimi flogve, zbukurimi petkut, zbukurimi gojës, zbukurimi i tërësishëm i njeriut, pa dhe se me ardhë. Pastaj pasit vjejë në disiplina tjera, e kështë të më radhë. Se val kretë kjo për të kuptu një mesele. Kretë kjo për të kuptu e, një mesele se adhurimet e i badetet të cilat bëhen në kolektiv adhurimet dhe i badetet të cilat kryen në shëshri kryen me gjemat janë shumë matë doshurat e zoti janë shumë matë mdojat e zoti janë të bare kjo vëtjara se sa adhurimet qka bëhen vet pra namazit qka bëhen vet asni her nuk i vjen namazit me gjemat Në Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ta kuptuar këtë meselë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: Namaz i atij që falet te shtëpia, me namazën i atij që falet me xhamat në xhami, dallon 27 herë. Pra 27 gradë dhe pozita më të larta ai i cili e fal akshamin në xhami, në dallim me ata që e fal akshamin te shtëpia. Po gjumajja, gjumajja edhe më shumë, gjumajja ngritet edhe më shumë, pse val nga se janë të preferua edhe shumë veprave të tjera, edhe shumë prej veprave të tjera. Mirë po nga kjo, djetarët kanë gjerë në dobi e qëna duhet me qenë në kokën e besimtarit, ajo është se, zotë i jonë gjellë gjellë luhu, zotë i jonë të bare kjo dhe të ala, në të gjitha adhurime që ka në i ka vojë obligimë, ka shikuar kolektivin, ka shikuar shoqerin, ka shikuar që të kryrin ato në grup. Andaj Ramazani, merë pamjen e mirë pëse bëhat në grup, bëhat kolektivish, bëhat në mënirë të përgjithshme dhe ndryshon atmosfera. Kështu është edhe me, me haqjin. Andaj nëse evëreni, gjdo dhurim dhe gjdo i badet, i cili bëhet në kolektiv ose shumë më vështor se ibadeti që bëhet vetë. Çdo adorim që bëhet me grup është më i madh sesa ibadeti që bëhet vetë. Andaj haxhi është prej më të mëvojave. Pse vallë se takohet ky xhamat, ma xhamat të gjitha dhunjojave. Të ndër gjitha botrave. Ai kanë bërë çollën të gjitha shtetrave. Po pra, ka ka takohen dhe është vend takim i gjithë muslimanëve, andajëve ngritët nivelli i adhurimit, dhe njeri ju e përjeton hajin shumë ma ndryshe se sa e përjeton një adhurim tjetër. Andaj, Zotë Ion Gjellë Gjellë Luhu ka përqëndru vëmendjen e besimtarve në kolektiv, pra gjumaja ngritët, Për nga madhështia Nga se i bat i badet Allahu gjelluvala në kolektiv Allahu gjelluvala e don i badetin Grupor E don i badetin Me numër të mal E don i badetin Me numër të mal Handaj djetarë të kanë thamë Se kretë këto sunnete Kretë këto parakushte dhe paskushte Të ditë të se gjuma Nuk janë bë tjetër vetëm se Me ngrit Me ngrit në gjenjen e i badetit Në ditën e xumë, më ju ofruaj ibadeteve të tjera që janë haxhi, eksmerat ibadete kolektive. Por nga kjo dobi drejtort kanë thënë se njeriu është peng i shoqërisë. Njeriu është peng i shoqërisë. Po njeriu nuk mundet të më dal nga mentaliteti i shoqërisë nga grupa dhe shoqëria ku jeton, nga vendi ku jeton. Argument Argument në surën e zumër Në surën e 39 Të surës e Kuranit Allahu Gjellewala Tregon se si kanë me i njerëzit në gjennet Dhe si si kanë me i njerëzit në gjennem Kure përmenë gjennetin Thetë Allahu Gjellewala Wasi qëllë dhine të kau Inde Ilel gjennet i zumëra Dhe mblidhen Ata që i kanë pas frikë zotit Zumëra, grupe Pa Allah edhe xhenneti kur të ishte e njerëzit nuk ishte një nga një. Po i fut me shoshëri, me grupe. Ila l-jannati zumara, futën me me grupe. Dhe nga ana tjetër, banorët e zjarrit sillën ila l-jehennem. Nan zjar, na jehanam zumara me grupe, me grupe. Në ayet tjetër ka thënë Allahu xhellahu veala El akhillau yawma idhin. Bazuhum li ba'din adu. Shokët, miqët, familjarët, ditën e gjykimit, njëri-tjetrit janë armiq përveç të drejtshmive. Prohallau dhe lëvola ditën e gjykimit kur të ndaje njerëzit për llogaridhënie, për të marrë në gjykim, ato i ndan në grupe. Ato i ndan në grupe. Jo në grupët si shifët sot Por në grupët Me bërtham Ajo është bërthama e besimit Qka i ka bëshku për besimit Ato ashturin gjallën Që nën kuptën se Zotë Jon Gjellegjelluhu E ka shikuar elementin Shoshri E ka shikuar elementin kolektiv Andaj edhe e ka bo ditën e gjumon Andaj e ka bo ditën e gjumon Andaj prej urëcive të ditës e gjumon është njeri ju Më respektoj kat elementin dhe disiplinën shoqërore. Për i disiplinave pasi të niset prej shtëpisë është që më ar në xhami kohë të herët. Por prefero ditën e xumë që njeriu të prezenton dhe të jetë i pranishëm sa më herët që është e mundur. Dhe kjo nuk është obligim por preferohet edhe dhe, dhe të tregojna se qka është obligim preferohet dhe është shume pëlqyër që njeri ju të vjen në gjami dite në gjuma ma herë kjo nëse nuk pengohet nga punët e tjera qka në në kupton pra nëse nuk len dam diqka nga ardhja e ti hershme nëse punët e ti shkojnë ketë në regullë dhe nuk e dëmë tonë dikan për e përgjëtësive që i ka për jashtë jashtë të gjamis atë herë e preferohet me ardhë në gjami herët preferohet me ardhë në gjami herët kjo me adithë për nga merit sallallahu aleyhi sallem kanë zirë iman Bukhariju dhe iman Muslimi nga Bi Vërera rrëllahu an al, se për nga merit sallallahu aleyhi sallem ka dhanë i dha kene javmul gjumua kur të jetë dita e gjumasë Kena ala kulli babin min e buabi El mes gjidi me la i ketun Në gjdo der Prej dyërve të gjamis Vendosën nga një me laqe Je këtu bunel e uval e fel e uval I shënojnë Dhe i regjistrojnë Të parët pastajtë të tjerët Pa i shënojnë më të herëshmit Pastajtë të tjerët Nga kjo dhe në kuptojnë Se ata të cilët Kanar të partë në gjami me la qëtë e shënojnë të partë po ko është vlera vlera është të Allah ungritit kërë gjisër dhe ajë cili ka qeni pari ka vlerë të zotit e bareke ajë cili prim adhurimeve ka vlerë të zotit e bareke andaj tha me la qëtë e shkrujnë të parin pas taj me radhë kush vjen pas ati fe i dhe gjelesel imam kur të ullët imami tau au sohuf ata i mbledhin regjistrat kurt ulet imami kan thënë dietart e ka për qëllim kurt ulet në në mimber jo ku, ku jam ulur ne tash jo unë ku jam ul tash po ku t ulet në mimber ngasë ajo prej obligueshmëri e së xhomas është hipja në në mimber siç ka hip pejgamberi sallallahu alaihi wasallam prand kurt hipë hoxha në mimber mbyllen regjistrat e fitimit të shpërblimit të ardhjes. Pra kush vjen pras imamit, ata nuk e shënojnë. Kush vjen pas hipjes e imamit në mimber, ata nuk e shënojnë. Pas e dha për nga mërja lehi salatu vë selam, u e gje u jesë të mi u në dhikër. E me lachët, pas i të imbilin në regjistrat dhe fletorët e regjistrimit të ardhjeve të njerëzve, ata ulen dhe dëgjojnë kutë bën ata ullen dhe e dëgjojnë kutë bën që në nënkupton se me lacet e Zotit i dëgjojnë kutë bët e gjumas ndërsa shumë prej njerëzve e ndër nuk mund të afutin kok dhe të ngulitin në mendje se ardja në gjami në ditën e gjumas në nënkupton heshti absolute në nënkupton heçtje absolute, që të da të përmenmi prej disciplinëve të kësaj dite, në nënkupton heçtje absolute, andëve nga meri a.s. në këtë hadith, në kanë ditë që njeri ju, që njeri ju të vjenë herët, dhe ti njësën me laqeve në dëgjimin e ligjeratas, ti në dëgjën khutbët e gjumas me vëmendje të plot, nga se khutbëja nuk është saktur asishtë, Nuk e ka dalluar Allahu Xhuman prej drekës rastësisht, por ka qëllimet e veta te bareke وتعالى. Kjo është prej preferencave pasi ditë prej së shtpije, që, gjami, që Tjetra, të vish harat në xhami, që të vish harat në xhami. Tjera prej disiplinave të Xhumas e çështë e disiplinave jashtë Xhumas, mirë po, çdo disiplinë e namazeve të tjera në ditën e Xhumas i shtohet dozat. Çdo udzim, çka e ki në namazet tjera, ditën e xumë i shtohet doza. Për këtyra është ardha në xhami bil-waqar. Ka domben ameri alejsalatu vesselam, kur të vini në xhami. Hatni ngadalë wa aleikumul waqar. Dhe mbi juve let çifti respekti, pra kur të vesh në xhami Që oslela për namazat tjera, por dietar ganthan në ditën e xumë i shtohet doza. Kur të vish në xhami, ai i cili të shikon tjetri, duhet me patë ti, "Waqar", çka do të thon, më thonë Waqar? Dietar ganthan, ai i cili të shef, e shef së të ushku dikon e çë të je jetë e madhru, at vjen i ku e të ushku. Po e të ushku me respekt të plot dhe e të ushku me madhështim ndaj asaj qka jetë e pritë. Pra ku të hes prej shtëpia, deri në gjami, me u patë e këti, lartësimi i vendit ku jetë u shkue, dhe njerëzit me patë të ty, respektin e ditës e gjumatë. Pra me ditë se jenis për në gjami. Me ditë se jenis për në gjami. Dhe këta duesh me e treguhe, me heçtjen të anë, me most folmen të madhe të anën, përretë se për nevoj. Përretë se për nevoj. Prej të shtëpia, deri në gjami. Du Nga dalë dhe duhet me ecë me madhështim të ditës gjumat. Kjo është prej respekti që ka e ka dita e gjumat. Prej vlerave tjera që e ka dita e gjumat, është edhe mos shfridzimi i mjeteve transportuse. Mos shfridzimi i mjeteve të cilat e letësojnë transferimin e vendit në vend tjetër. Kjo në në kuptom, mos fridzimi i mjeteve, mi po kjo është preferencë. Kjo është vlerë dhe kush dënë me fitue shpërblim më të madhë i ikë shfridzimit të automjeteve dhe veturave. Kjo deri se nuk ka zarar në ta, deri se nuk dëmtohët nga mos fridzimi i mjeteve të reja të cilat i kanë nëzir koha. Nga Eus, ibni Eus, Nga pengamberi sallallahu alaihi sallam ka tham Meni khtesa le jo me ljumëa Kush pastrohet ditën e jumëa Ua gada e webteker Dhe vjen herët Në kote herëshme Në gjami Ua meshe Thum me lemjar keb Dhe vjen kam Dhe nuk i hip devës Dhe vjen kam Dhe nuk i hip devës Kanë tha në komentatorët bashkohorë të këti adithit Se shpreja e pengamerit a leghi salatu e selam Nuk i hip devës, na nuk kena deve Mirë po ku e bartim? E bartim të mjetët tjera Pra kush vjen në kam Dhe nuk i hip automjetit të ti Nuk i hip veturës të ti Që në kupton se ka vler të veçan Arja në gjuma pa vetur Pa vetur Diku shtot në këtë kotë nzat pa vetur është e, e rënd, apo andaj ne e them, nuk obligosh me anë veturën. Nuk obligosh, mos më mor veturën në xhami. Mirë po preferohet, ngjëse pejgamberi aleyhis salam ka përmend një vlerë të veçantë për ata i cilin nuk e përdor devon. Në atë kohë devja ka thënë mjeti transportues. Mjeti transportues. Mirë po. Nëse thot dikush se mjetet tona e fladitin atmosferën edhe mjetët e asaj kohë e kan fladit atmosferën nga se deret i kan përdore e përfladitje nga se kan vendos mbulesat të veçanta perdet të veçanta e kan formu ullës në atë form që nuk e kan lejue hymjen e nëzetit të madh në, në vendin e ullës andoj për nga meja lej i salat të selam këtu e ka shiku lodhjen lodhjen atës më shumë që është lodhja me emadhe, atës me emadhe është edhe shpërvlimi. A da ga dhambe nga mirë, a.s. Ua me shë, ua le mirë kebë, vjen në kam dhe nuk përdor deve, që në në kuptonë në kohën përshkohore, vjen në kam dhe nuk përdor mjet transportuat, cili do qoftaj mjet, kjo është përvlem dhe nuk është obligative. Pasaj tha, ua edene, minë e imam, dhe afrot, afër imamit, Afroat në safët e para Afër imamit Wa ansatë Wa lem jelgu Dhe hesht Dhe nuk flet Hesht Dhe nuk flet Mirë podjetarët kanë thonë Shpreja për nga meri të alej salatës Se dham lem jelgu O shumë ma e madhe Se sa veç mësë me fol Në këtë hadith për nga meri të alej salatës Nuk e kanë dalu vetëm mësë most folurit vetëm fjallë po lehu është edhe me lëviz në atë forë të kotë me i ba njeri u disa lëvizje të kota që vetëm me ba diqka vetëm me vetëm me lëviz që me e largu monotonim kjo është lehu kjo është lehu ka dhemi nga mërë a.s. vjen në gjami afrot, afor imame o ansat Heshtë u alem një lëgu Dhe nuk flet Dhe nuk ban levizit të kota Qa në në kupton kjo? Kë në në kupton Në arë në gjami Edhe i ke kri ketë këto procese Para dhe pas Ke hi në gjami Afro është sa ma afrë që është mundur Ullësh me një ullë që ta mërë mendja Që nuk donë ton Dhe nuk, nuk e mundon Më në tonin të ande dhe hesht dhe nuk lëviz. Kjo vallcse për respekt ditës së jumë. Respekt ditës së jumë. Pastaj do të, të pejgamberi alay salatu selam kan lahu bi kulli khatwatin amila sanatan siyamha wa qiyamha. Për çdo hap çka e ka bë. Në këtë formë, pavetur i pastruar, ka ardhur at ofrohet imamit hes nuk kanë lëvizje të kota për çdo hap çka e ka bë, aty llogaritet sa një vit axhirim dhe një vit namaznate nafile. Kush i merr të gjitha këto? I bën të gjitha këto. Kjo vlen edhe për ato para prakut. Pastrohat lauti, vesh peshkat, peshkat më të mira, veshët më më më së drejta çka i ka. Pastaj vjen në kom, të gjitha i merr këto. Atar ka thonë për nga merja i salatu e selam Kene lehu Në gjdo hatë qka e banë I logaritet për ishpërblimit Të ati cili vazhdimisht fa falet në mëznate Dhe vazhdimisht agjeron në file Që të me thonë se një riu I afrohet ati me i badet Qishka thonë për nga merja i salatu e selam Në se do të dikush Kjo në ata a barazohet Po Në hadith tjetër ka dhamme nga meri sallallahu aleyhi sallam adin se nga njerimam të rëmidiju ka dhamme nga meri sallallahu aleyhi sallam a i cili e ka edukatën e mirë sielën e mirë ka vërtit din që ish mu sielë ka raportë të mirë me njerëzi i respekto njerëzi dhe din me, me trajtu e trajtu që zënjanë impozitën e vetë thapë nga meri aleyhi sallatu e selam innehu leje bluhu As-sawam al-qawam ay emrin ata i cili vazhdimisht falet namaznate dhe vazhdimisht xheron nga nga edukata e mirë ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziy komentator për komentatorëve të haditheve ka thënë madje prej hadithit kuptohet se ja kalon se ja kalon pse vallë sepse shtypja e nefsit për tu sjellë mirë dhe për pasë raport të mirë është ma e ranë se sa me e shtip barkun nga uria. Shtipja e barkut me uri dhe me mos pirje është shumë ma e lecë se sa me e majtë i gjuën të anë dhe më smelque, me e majtë dorën të anë dhe më smelque, me e majtë i shikimin të anë dhe më smelque, me pasë edukatë, është shumë ma e ranë për nefësin me durue ofendime, me duru në nëshmime, me duru e përdosje, kjo shumë ma e ranë, se sa me i thamë barkut, s'ki me hangër prej në syfirë si deri në kshamë. Kjo tjetër është ma e ranë. A në djetar kanë thanë, ketë këto disciplinës që ka i ban njëriju, vjenë në gjami, heshtë, shunë, dëgjonë khutbën, ketë këto janë ma e ma, se sa me a gjëru vazhdimishtë dhe me falë namazë në na file vazhdimishtë. A në kjo është prej preferenca të ditës e gjuma që njeri ju duhet të shfridzon këto vlera dhe të vjenë në gjami që shikahije një muslimani të dëvatshëm një muslimani cilje respekton dhe i madranë ceremonitë Allahu të bareke wa të ala Prej vlerave tjera të ditës e gjuma është përshëndetja e gjamis me dyre qatë namaz Pe nga meri sallallahu alaihi sallam në shumë prej aditheve ka preferua që njeri ju kur të hinë në gjami Mështë të ullët, deri së të i falë, dire qatë namazë Kjo përshëndetje e Gjamis Kjo përshëndetje e Gjamis i dojnë të hijetul mesgjid Përshëndetje e Gjamis Për kjo për të madhruhe Gjamin dhe për të madhruhe hyrjen në Gjami Nga Gjabir, thotë, dhe khanere gjullun johu me lë gjumaha Thotë, Gjabir, hyrjen njeri, ditën e gjumaha Wallah Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhdub dersa pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte duke e legjërua xutbën. Fa qala asallayt der pejgamberi alaihi salatu wasalam i tha au fala. Por pejgamberi alaihi salatu wasalam ishte në xutbë dhe i tha një njeriu i cili hili dhe u ul më një herë. Kjo nuk është obligim, por është e pëlqyeshme, është sunnet, edhe pse disa dietarë kanë thënë se është obligim. Më dijeva në nevojën ku do i të i hem polemikës dietare të muslimanëve. Penga me delejallahu aleyhi salatu wassalam e, e pyeti njëri: "Asallayt afale diçka?" Ai tha: "La." Fa jo. Ai tha: "Fa salli rak'atayn." I dha pengamin aleyhi salatu wassalam: "Fali dy recate namaz." Dietar gagan, kjo është dy recatshi i përshëndetjes së xhamis, dy recatshi i përshëndetjes së xhamis. Gjithashtu në këtë hadith kanë thonë djetarë është edhe një dispozit tjetër dhe ajo është se imamit i lejohet me folë ndërsa ati cili ka ardhë në gjuma nuk i lejohet Pra imamit i lejohet Argument, argument është se ajë ligjeron Argument tjetër është se ajë e ka pyjtë prej në khutbe Për nga medhja le i salatë të salam njeriun A u fale A u fale Pra, khatibit i lejohet me folë për nevojat që ka aj i shef të dëmëzdojshme, nërsa gjematlijut nuk i lejohet. Përveç, përveç kur? Përveç në këtë ras që shka qenë për nga më beri, sallallahu aleyhi sallem. Dhe ajo është, kur khatibi e pyd dikam, nëse hoxan në imam, dhe njërisa poligjeron, dhe njërisa e ma khutëpon, dhe prape për sërish, jo këtu, atje, Jo këtu, kjo nuk logaritë, kjo nuk është shartë i gjumasë, a e tjetëra është shartë i gjumasë. Nëse imami në gjami, në ditën gjumas, e gjumasë, e pitë dikan për në hutë për diqka, dhe i kërkon diqka, atit jetërit i lejohet me u përgjilqë, dhe kjo nuk i logaritët prej ndanesave nga se imami ka kërkue. Nga se imami ka kërkue. Argument, pengamberi a.s. kër e piti, a u fale, a i tha jo, A i tha, jo, në këtë rast, imamje ka detyru mu përgjigjë, imamje ka detyru mu përgjigjë. Dhe argumentet e tjera, ko pengamere a lehi salatu e selam, ka arri njeri tjetër dhe ka pyt pengamere a lehi salatu e selam, dhe pengamere a lehi salatu e selam, ka zbrit për e khutbës, ka zbrit për e khutbës dhe ju ka përgjigjë atila. Të e në rase të domësdoshme dhe rase të urgjences, ndërsa në, Në të atë turshman njeriu nuk i lejohet të fol, por nëse kërkohet diçka prej domosdoshmërive, të janë prej disiplinave pasi t'niset njeriu për shtëpisë. Pra vjen me qetësi, vjen ngadal. Dhe të ajë duhet të ekzistojnë ngjyra e respektit dhe madhështimit të ditës së xumë. Vjen në xhami sa më harë ç'është e mundur. Hyn në xhami fal dreçate përshëndetje të xhamis. Ulë dhe hesht, nuk lëviz lëvizje të kota dhe nuk bën xheste të kota edhe gjënë khutban edhe edhe gjënë imamin, nëse këto i kryinë dhe nevet ta e tashohmi se çka pason pri vleres so namazit te xhumas ne ligjratat e ardhme elusi im allahun te bareke o te ala ce allah o jelle jelalu da angrit vddjen ton elusi im allahun te bareke o te ala ce allah o jelle jelalu rinina musliman wallahu wa tevdissan elusi im allahun subhana o te ala ce allah o jelle jelalu namazin ton tavan qabul juman ton tavan qabul elusi im allahun jelle o ala ce allah o te bareke o te ala te ndircojmen ton me kuran te ndircoj shpirtin ton me kuran elusi im allahun te bareke o جلاله تش الله وجل جلاله ومقاته تونا جناتون الله تيفال الوسي الله تبارك وتعالى تش الله وجل ولا مسلمات كوديش انا الله تنديم يتيمه ت مسلمانو الله تيم بولان سكانور د نويتاره ت جيتو الله تبارك وتعالى ياو كرين نوای ت تره الوسي الله تبارك وتعالى تش الله وجل جلاله ديا بوفونديم تمير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين